يا لا قومي من نفوس حانا قد درب السيفان رواجت للموت سر بين أحراش الضالة بسم الله الرحمن الرحيم برسواني برسوطني سيدينا في <تصفيق> السيقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Najveća i najljepša hvala pripada Allahu Subhanahu Vata'ana što nam je da sastanemo ovdje u njegovo ime da se družimo radi njegovog zadovoljstva. Zahvaljujem se vama što ste došli da uveličate ovaj skup i što ste, što ste nam dali podršku u vidu prisutstva. Vaš broj ovdje jedan u nizu pokazatela koliko ima ljudi u tutinu koji vole Allaha, njegovih poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, i koji su želni znanja. Kao i Sokhi Haerli Skup, tako i ovaj počećemo ćemo učenje Kur'anem Kerima, a odlomak iz časnog Kur'ana će nam naš putinski hafiz, Abdurrahman, Efendija Grahovac. Bujnu hafizu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أثلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 1-والذين هم عن اللغو معرضون 2-والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمان فانهم غير مؤمنين فمن يبتغ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوالثون الذين ينثون الفردوس هم فيها خالدون Iman Laha mi lišamo onda od objelog tog našeg brata Harfizem. Šta je to u stvari iskušenje? Koje se vrste iskušenja imamo? Šta činiti kada nas daži si nevolja i da li su to kazne ili milosti naše gospodara? Su pitanje na koja traže odgovor mnogi od nas. Na ova pitanja, kao i na mnoga druga, objašnjenje će nam dati naš uvaženi profesor iz naše drage Bosne, Harudin Efendija Ahmetovic anna temu sajet sokkum izkušanom in nevolnom. Budum se. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah wa rahmatullahi wa Wa sallamu wa sallamu wa barakatuhu Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilma lana illa ma'alimtena inna kanta al l'alima l-hakim Allahumme a'lumna ma'yumta'na fa'na bima'alamtena uzivna inmane rabbi l'alamin Sva so, hvala pripadala sama Allah subhanahu wa ta'ala Mika salamat i salam na njego apasani kaimina nika muhammada Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mika učastu u goroviću sva ashab i sone kojiga sliede do sebno dosul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 naročito vjernici, da je život na dunjanuku neodvoji od iskušenja. Ne ima nijednog čovjeka, a da se nečim ne iskušava. Proučavajući Allah u subhanahu wa ta'la knjigu, možemo najći na nekoliko vidova iskušenja. Allah, subhanahu wa ta'la, spominjem u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, oko 12-13 značenja fitne iskušenja. Nama išaratici, dakle, davajući do znanja da ćemo biti iskušavani, ispitiveni na takav način. Dakle, ne ima ni jednog čovjeka, ali za sigurno neće biti ispitan. Provjeri, iskušavani, naruči to vjednik. Naruči to vjednik, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala a'lif la'min, a'hasib al nas, a'yutraku, a'yakulu, a'manna, wa hum la yuftenun, walaqad fatennal ladhine min qablihim. Za misle ľudik. Da će samo reći, amena, mi vjerujemo i da neće biti stavljeni na ispit, da neće biti iskušani, zasigurno mi smo ne prije njih iskušavali kako bi se obistinu, ko od njih istinu govori, a ko od njih laže. Ko je od njih istinski rekao, ja vjerujem, ja sam povjeroval, ja vjerujem mu Allah, ja vjerujem u Allah o posladnike, alihi salatu sam, ako se tome pretvara. I Allah subhanahu wa ta'ala o ovoj nepobitnoj činjenici prejasno kaže u svojoj knjizi Kur'an Kerimu kada kaže u drugom ayatu sure -mulk, El Mulk: "Allati khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum Neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao, da bi vas provjerio, ko će od vas ljepše učiniti djela. Stoga Allah subhanahu wa ta'la stvori u nas je zvuk velikog cilja da obožavamo samo njega jednog jedinog pa nas iskušava, stavlja sve jednog na iskušenja da se vidi i provjeri ko istinski obožava samo njega jeli ako se u tome pretvara. Pa ćemo vidjeti brojne ljudi i mi svakodnevno se iskušavamo. Jedan je iskušan siromaštvo, drugi iskušan bolešću, treći je iskušan gubljenjem drage osobe, četrti je iskušan u svojoj porodici. Jedna od žena, sestara, iskušana je množstvom djeci. Žali se na svoju djecu. Ne može ništa da stigne od svoje djece. Ne ima vremena za sebe od svoje djece. Druga bi opet sve to podnosila. Samo da joj je da ima djete. Allah joj je, Allah je iskušao. Ne može da ima djete. Ne odkinja. Treća se žali na svoga muža. Zapostavljaj, ne brinje se, ne izdržavaj. I slično. Takav je Nema toga da se ne iskušava. Mora se iskušavati. I zasigurno, kao što rekao mi, pogotovo vjernici, zasigurno na ovom putu do Allaha i Allaha u zadovoljstva bit ćemo iskušavani. Zato sebi i vama večeras upućujem nekoliko savjeta, teala, korisnih savjeta za iskušenja koja kada nas nađu, kako da ih prepoznamo i kako da se u njima uz Allahu dozvoru održimo da ostanemo postojani i ustrajani, da iz tih iskušenja izađemo još kao bolji, jači, čvrši vjernici u Allaha subhanahu wa ta'u. Pa prvi savjet, ako se može kako zabilježiti, dobro bi bilo da se, kada nas nađu iskušenja, vraćamo na ovaj savjet. Prvi savjet jeste da se stalno podsjećamo i prisjećamo da mašta da nam se desi u životu, mako je iskušenje da nas spobodi Da znamo, da smo ubijeđeni da ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala odabrao je to iskušenje za nas. I nas je odabrao za to iskušenje. Allah je odredio. I zadovoljan je da se to desi nad nama. Odredio je, zapisao, prije nego li nas je stvorio, prije, 50.000 godina prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, zapisao je, odredio sve što će se desiti do sudnjega dana. Kako je došlo u hadisu, da je rekao Allah, uposlanik alihi salam, sam prvo što je stvoreno, prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenje, jeste pero. Pa je rekao, piši, oktu. Pa je upitava, šta ću to pisati gospodar Pa je rekao, piši, sve što će se desiti do sudnjega dana. Dakle, sve što će se desiti do sudnjega dana je određeno. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma ansabe min musibetin fil ardi, wala fil anfusikum, illa fikita illa fi kitab min qabl an nabraha in zalika 'ala Allah yasir do istanjeta musibet nijna tegoba nijna nedeca nedezisa na zemlji ne pogodi vas a da ona jos da ono nije zapisano u tek prilegli se i desi ta nedeca doista je to Allah subhanahu wa ta'ala lahva zato moramo i mi kada je Allah subhanahu wa ta'ala on to da nam se desi i kada je zadovoljan da se odred vas provodi onda moramo i biti zadovoljni time. ne smijemo se srditi na Allahu odredbu dobro nam je poznato da nema imana bez vjerovanja u Allahovu tako jedan od šest temelja imana da bi čovjek bio vjernik u Allah jeste da vjeruje u Allahovu odredbu nema imana nema vjeri ukoliko ne vjerujemo Allahu Allahovu pa kada nas snađe mašta bilo što od iskušenja trebamo biti zadovoljni ne smijemo negodovati, ne smijemo se srditi na Allahu odredbu, Allah je to odredio, da se desa. Naši prethodnici, prije svega sahabi, kada su bili u pitanju šta znači vjerovati u Allahu odredbu, kako da čovjek vjeruje u Allahu odredbu, govorili bi to je da čovjek kada ga nešto snađe, da vjeruje da ga to nije moglo mimojići. Ono što te zadesi, vjeruj da te to nije moglo mimojići. To te moralo zadesiti, zato budi zadovoljno time. Nisi mogao izbjeći. Ma šta da se desi. Nisi mogao nikako to izbjeći. I ne preostajiti ništa drugo osim da to prihvatiš i da budeš trpio. Ali, radijallahu ta'ala, premeniti ashab. Izeta, Allahov posanika, ali ih sa locan, prelijepe riječi, rekao. Kada biste kako mogli da ih zatišete, značilo bi vam mnogo ako bogda u vašem životu. Rekao je, kada te pogodi neko iskušenje, ne da ćete goba, ono se mora nad bom odbiti. Molap ti se desi. Ali ako budeš strpljiv za ćeš biti nagrađen. Kada te pogodi, pogodi neka nedaća, ako budeš srtljiv, ono i onako i onako, to iskušenje nedaća na to mom će se sprovesti. Ako budeš strpljiv zato to ćeš biti nagrađen. A ako budeš ne strpljiv, ako se budeš srdio na Allaha odredbu, budeš negodovao, smrdivao se, žalio se, to iskušenje će se opita tokom sprovesti. Svojim negodovanjem nećerga spriječiti. Ono će se opet na tomom sprovesti, ali ćeš biti každina. Zbog svoje sržbe nezadovoljstva Allahovom odredbom. Zato kada nas nađe iskušenje, prihvatimo ga. Ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'la, prvi savjet. Drugi savjet, dolazi nam od Allaha subhanahu wa ta'la to iskušenje, ni od koga drugog. Sve što nam se desi to je Allah odredio i zapisao. Dolazi nam to iskušenje, sve što nam se dešalo u životu od Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog. Allah je prema nama Allah subhanahu wa ta'ala prema nama je milostiviji od naše majke Allah subhanahu wa ta'ala je milostiviji od naše majke dobro vam je poznat hadis jer u dostojno hadis u kojem se spominje poduži hadis da je Allahom poslaniku alihi salatu salam jedne prijelike dovedeno rodoje muškarci, žene, djece pa su bili poredani u satlove Iščekivala se presuda, da se izrekne presuda. Šta će se desiti nad njima muškakcima, ženova, djeca? Pa dok su čekali, Allahov poslanika Alihi Salucan, došao, došao za svojima shlabima, iskupljeni, čekali, primijetio je Allahov poslanika Alihi Salucan jednu ženu, kako izlazi, pomjera se sa svoga mjesta, ide. Među safojima, traži nekoga. Pa je na kraju našla svoje dijete, malo. Pa ga privila na svoje grudi. Čučnula privila na svoje grudi e i podojila ga izvadla dojku i podojila ga. i Allahov poslanika ali ih sa ocom začudio i pita svoje ashave iskupljeni oko njeg vidite ovu ženu šta mislite, da bi ova žena bacila svoje djete u vatru a u stanje, tu je vatra naložena ništa je ne sprečao da ga baci u vatru Allahu nikada kad je ne interesuje šta će biti s njom Ne slušao ovo što Šta će biti izrečeno i povodom nje. I ne stidi se nikada. Zašto se stidi? To je njeno djete. Ne stidi se nikada. Pred muškacima doji svoje djete. Kaže nikada Allahu poslanik. Kaže Allahu poslanik ali sam svoje poznate riječi. Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove prema svome djetetu. Od ove žene prema svome djetetu. Pa što god nas nađe, od iskušenja, ma kako ono nama teško bilo, gubbenje majke, najdraže osobe nad njom, babe nakon njih, suprugi, djece i ostalo, to nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'la, od onoga koji je najmilostiviji, a kada nam nešto dolazi od onoga koji je najmilostiviji, u tome je hajr, zasigurno za nas, u tome je dobro za nas. Pa treći savjet jeste da to što nam se desi od Allaha subhanahu wa ta'la kao njega, najmilostivijeg i onoga koji nas najbolje poznaje, kako je došlo u suri, Al Mulk 14. ajetu Ela, khalaqa, wo wo latifu, Kako da i ne zna, onaj koji je stvorio i koji je o svemu svem detaljno obavješten. Kako da nas ne zna, onaj koji nas je stvorio. Zna. za začin naše duše haju, stvorio je i nas i naše duše. I o je detaljno obavješten, nad svi od nas dik. Pa nam dolazi to iskušenje, ta nedaća, ta tegoba, dolazi nam od uzvišeno. Koji je najmilostiviji, koji nas najbolje poznaje, pa nam daje ono što je najkoristnije za nas. To iskušenje u njemu je sigurno lijek za nas, korist za nas. Zato nemojmo se snebivati, negodovati. Jeste, nije lahko progutati, nije lahko biti strpljiv. Kako se tamo govori u definicijama strpljivosti, šta je sabor, šta je strpljivost, kada te povodi nedaća, da pa je spremno dočekaš poput onoga koji kada proguta nešto govorko, ne za se na njegovom licu i ne primiti se na njemu. E tako treba biti strplju kada te pogodi iskušenje, kada te pogodi nedaća. Uglavnom, dakle, dolazi nam ta kušnja, ta nedaća od Allaha koji je najmilostiviji prema nam i koji nas najbolje pozna i zasigurnuje u tome u tome lije za nas. zati vjerujemo da ta iskušenja koja nas Allah subhanahu wa taala iskušavao da ti malo dželal želi samo da ispita našu vjeru je smoli istini to reklo vjerujem u Allaha i vjerujem u Allaha poslanike alih وصحبه صلى الله عليه وسلم ili namuti بالله تعالى она se pretvara pa nam Allah subhanahu wa taala daje iskušenja samo da provjeri našu vjeru da provjeri naše strpljenje ne da nas uništi na doljav ne da nas ubije Allah subhanahu wa taala ne daje iskušenja kako bi ljudi ja li gubili živote nije to cilj Kičedak su cil žrtve za Allaha i Allahu biro da se ispita koliko smo iskreni u tome. Zato kada nam Allah subhanahu wa taala dadne neko iskušenje, on provjerava našu vjeru, provjerava kako ćemo se u tim iskušenjima obratiti. A često znamo, makoliko bili praktičari Islama, Allahu odina, od pokućati na mnoga vrata, na kraju se sjetiti Allaha. Na kraju se sjetiti Allaha i to možda onako formalno u kafletu, u nemaru, podignuti ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, proučiti dovu srce nemarno prema tim ričima, ne prati našu dovu. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava nas da popravi našu djelu, da ispita našu djelu, da popravi naše strpljenje. Zato peti savijek, kada nam dođe neko iskušenje, požurimo da tražimo izlaz samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji jedino može to iskušenje od nas i odagnati kao što kaže nema toga koji će odignuti, otkloniti tu ne daću to iskušenje mimo njega, Allah subhanahu wa ta'ala pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio i propisao brojne razloge, brojne dove kojima se trebamo obraćati njemu samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala i te dove učinio razlogom otklanjanja ne daća, otklanjanja te goba iskušenja kada nas nađu brojne dove, pa jedna od tih dova a zapitajmo se koliko se sa tom dovom, a svakodnega se iskušavamo obraćamo Allahu subhanahu wa ta'la jedna od tih dova je dova Zunnuna Yunusa alihi salatu esalam to je kroz Allahovu knjigu u kakvim se tegobama gobama našao u kakvim iskušenjima na kraju je dospio, kako Allah subhanahu wa ta'la o tome govori u svojih knjizik u utrobu kita, u utrobu ribe ribe ga je probu pa je u tim tzminama Sve i jedna veća od drugih. U noći, u tmini mora, u tmini utrove ribe, ribe, zavapio, La ilaha illa ente subhanak inni kuntu min avbali min. Lahke reči, nemnogo duge. La ilaha illa ente subhanak inni kuntu min avbali Nema Boga osim tebe. Nema istinskog Boga osim tebe, gospoda. Subhanak, kod naset. Često prevodi Subhanallah, no? kao slavljenika je Allah. Ovo je malo krnjal prijevod. Subhanak znači neka si ti daleko od svake manjkavosti. Tebi, gospodaru, nije svojstvena nikakva manjkavost. Ovo u čemu sam se našao, u što sam dospio, nije to zbog tvoje manjkavosti, već in mi konci mi ne Zbog toga što sam ja sam sebi učinio nasivim. Zbog toga sam se našao. Pa je došlo u hadisu Sahla ibn Sadr, Sa'idija radijallahu talan, ta u hadisu Sadr ibn Ibn Vakasak, رضي الله عن دايره وكره الله وكفن عليه الصلاه والسلام دعوه ذي النون اذ دعا بها وهو في بطن هود لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم قط في شيء الا استجاب الله له دعوه النون koji je učio dok se je nalazio u utrobi ribe la ilaha inni inte subhanat nikada jedan musliman ovom dobom neće se obratiti Allahu za nešto a dama Allah to neće i uslišati svakodneko se iskušavamo koliko se ovim riječima obraćamo Allahu subhanahu wa ta'la zatim vadi su kod imama Ahmed ibn Hidbanu drugi šehalbanu doćenio dobro kaže Allahu u alihi alihissalatuss a također jedna od ova koju je Allah subhanahu wa ta'la učinio razlogom od tegoba od nas kaže Allahu u Alihi alihissalatuss a nikada nikoga neće pogoditi hemmun wala hazenu briga a nema toga koji se ne brinja ima samo jedna kategora ne ali nemaju brige ni ne začin zatoči vjernici pogotovo vjernici brinu i nema drugog Nema tako je ljudi a da se ne brinome. Nikada nikoga neće pogoditi briga, niti tuga, žalost. Situacija koja će ga ražalositi pa kaže: Allahumma inni abduka wabnu abdik wabnu amatika. Nauci eti bient. Ma'in fi hukmika. Adl fi qada'ik. Allahumo ya san twojego سين تفوغ ربا سين تفوغ ربن يا سنرزيم تفوئي غلاص نادم لهم سسببودي تفوية عدرة و تفوية عدرة أسألك بكل اسم هو مولي انت ساسوا كم تفوين منهم كم تفوين سبين أسوا سميت به نفس أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العين في علم الغيب إنتك Mo ne interesak sa tim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili kojim si podučio nekoga od svojih stvorenja ili si ga objavio u svojoj knjizi ili si ga zadržao samo tebi poznatog an tec al qur'an arabiya al qalbi wa wa husni wa dhahab hammi da qur'an ucini stroljece moga srca proslavto moga srca svjetlo mojih prsa razlogom odlaska moje brige i tuge. Kaže Allaho poslanika, ali je izlao sam na kraju, ko prouči ovu dovu kada ga snađe briga i tuga, kaže, nema toga koji će proučiti ove ovaj reči Adamu. Allah umjesto brige i tuge neće dati izlaz u drugom rivajetu, neće dati radost. Razhabi pitaju Era ne trajile muha i ja rasulam. se nećemo podučiti ovoj dovid? Za nećemo naučiti ovu dovu? Kaže, Bela, svakako Neophodno je da svaki onaj koji je čuje da na naovični. Zašto? Zato što se jedan od nas iskušava. Sve jedan od nas se iskušava, pa su mu potrebne ove Sa ovim dobama obraćajmo se Allahu Subhanahu wa ta'la kada nas snađu brige, tuge, iskušenja. Zatim i druge dobe, upoznajte se s njim. Zatim proučavajmo životopis Allahovog poslanika, ali ih i sa vatom sljedeći savjet šesti savjet proučavajmo životopis Allahov poslanika alaihi salatu wasalam zasigurno nećemo se naći ni u jednoj tegobi ne daći. neće nas pogoditi nijedne iskušenja da ono nije pogodilo Allahov poslanika alaihi salatu to je Allah dao i svoje milosti prema nama da znamo kada nam se desi kušnja kada nas nešto pogodi što da radimo laqad kana lakum fi rasulillah i hasan u Allahov poslaniku imate najbolji uzor I Allah subhanahu wa ta'ala njega iskušava, davao mu te gobe, ne da će teška stanja, teške situacije, kako bismo mi imali uzora u svemu, paju i u tome. Pa poznato tamo kada se govori o propisu seždej seha, kada čovjek pogriješi u namazu, zaboravi se, pa učini nešto, jeli, ode na peti rekati ili propusti nešto, kad tamo Ibn Qajim Rahim, Rahim Allah, u, u svomu lihom djelu zadalu na'an spominje slučajeve koji su, su se desili Allahom poslaniku alihi srca, da je ustao je nakon drugog rekatanije si je ustao na treći, da je klanjao dva umjesta u četiri, slično poslije i pješe sad Isak, bih dobrao tome, pa kaže Nukaim, ovo je Allah dao i svoje milosti da se desi Allahom poslaniku Ali i sada. Kako bismo se mi podučili na njegovom Na tom primjeru i na svakom drugom i zasigurno neće nas pogoditi nijedno iskušenje na njega nije pogodjeno. Zato je neophodno da što je god moguće više družimo se sa Allahom knjigom Kur'an i Kerimom i životopisom, sirom, sunnetom Allahov poslanika alihi salatom. Onima ćemo naći odgovor za sve svoje probleme. Pa Allahov poslanika alihi salatom bilo je mnogo vremena kada je teško živio. U teškoj situaciji. Finansijsko. Pa bilje Od evo umami od radiyallahu ta'ala da yenka ma porodica Allaha posamitalihi u svakom danu nije imala viška hrane nikoliko za jedan ječmenj hljeba porodica Allaha posamitalihi salatun u jednom danu nije imala viška hrane nikoliko za jedan ječmenj hljeba koliko kod nas se baci vranima na kod naših obroka. Ibn Abbas radijallahu Anuma kaže Allaho poslanik A.S. i njegova porodica znali bi nekoliko noći uzastopno za noći ti gladni, lajeti dunaša, nisu imali šta da večeraju. Nisu imali šta da nađu da večeraju. Koliko smo mi sa svojim porodicama za noći li noći gladni. Mi smo večerom, ne zbog toga što želimo liniju malo da dotjeravamo, a zbog toga što nemamo šta da večeramo. Iskušavamo se bolesti. I Allahov poslanika, alihi, salatu, je bio iskušan bolešću. Naprotiv, nalazimo hadisu kod Buhari i kod muslima da je rekao uhaku, kema, uhaku, ređulani, Doisa ja osjećam bolove koliko osjećaju dvojica vas. Allahov poslanika, alihi, salatu, je imao duplo jače bolove od naših bolova. Pa Allahomu poslaniku, alih i salut sam, ok se žališ na sihr, napravljen ti sihr, Allahomu poslaniku, alih i salut sam, bio napravljen sihr, šest mjeseci držalo ga tako stanje, pa mu se priviđalo na nešto čini, što uopće nije činio. Pa zadnije Allahomu poslaniku, alih i salut sam, jutrovan, stavljen mu otrovu hranu, pa u hadisu kod imama Bukharije spomnje se da je rekao Aiše, radijallahu talanha, na samrti Allaho poslanika alaihi salacom ja ajš inni o ajša još uvijek osjećam otrovone hrane koje sam pojel na hajber i sada doživljavam svoju smrt zbog toga zbog toga povratio to mu se otrov na sarad ako se želi su, i teško ti pada gubljenje supruge gubljenje djece to nije lahko, zasiv voli neko s kim si proživio svoj životni vijek Djeca, plot tvoga srca i slično Pa Allahom poslanikom Alihi sallam hatiđa umrla prije njega Umrla mu sva djeca <gledu> Izziu <gli> Fatime radiju Allahu anha Sva djeca Ako se žališ da te potvaraju I smijavaju, prozivaju Kaljaju tvoju čast To je činjeno i s njim Allahom poslanikom Alihi sallam hatiđa Pa zar nisu licemirni Iznili gnusnu laž Na njegovu suprugu, našu majku A išu radiju Allahu talanha ta Potvorili je Zari njega nisu potvarali Kao što se spominje da je nakon jedne od bitaka Duhu vejsire et temimi rekao Muhammedu alihi salacom on Muhammed je pravedno dijelio. Ne dijeliš pravedno. Potvorio pa. Pa Allah posanit alihi salacom. tome je ostalo postojan. I mnogi drugi primjer. Zato se podučimo ovim primjerima što je god moguće više iščitavajmo njegov životopis kada nas nađu slična iskušenja da znamo kako se ponijeti u njima. Pa kada nas nađu iskušenje onda gledajmo da u tim iskušenjima ispunimo Allaho pravu kod nas. Allaho pravo kod nas u iskušenjima kada nas iskuša jeste da nas nađe strpljive u njima. Da nas nađe strpljive. Najmanje što se od dvijednika traži u tegobama gobama ne da će mi jeste da budu strpljivi, a da budu zadovoljni to je preporučeno i to je bolje. Ali najmanje što se traži od nas jeste da budemo strpljivi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekara kaže: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. Volajke alehim salawatu min rabbihim ورحمه wa ulajke humul muhtadun. Eti obrado i strpljive. koji kada ih pogodi bilo kakva neđaća, ovda je došlo musibetun, bilo kako, ne razim. Oni kažu, mi smo Allahovi i Allahu se vraćaju. Mi smo Allahovi i sve ovo što nas nalazi dolazi od Allaho. I mi smo Allahovi i Allaho ćemo se vratiti sa svojim stanjem i bit ćemo pitani, obračunavani kako smo se ponijeli u ovim situacijama. Zato naši prethodnici govorili bi kada ih sađu iskušenja, govorili bi kako da ne budemo strpljivi. Kad Allah subhanahu wa ta'ala obećala tri nagrade za naše. Za naše strpljenje u neđaćama ne znamo koja je bolja jer Allah subhanahu wa ta'ala uvek kaže: "Velaike alayhim salawatu mir rabbihim wa rahman, wa ulaihe hum Takvi koji budu strpljivi kada ih pogodi bilo kakva neđaša, Allah će ih spominjati podijelom. "Velaike alayhim salawatu mir rabbihim," takvima pripada lijeps spomen kod njihova gospodara. Ispripada im mnogo milost i pripada im pravi put uputa na dunjamu. Zatim Znajmo dobro Allah subhanahu wa ta'ala iskušava nas, stavlja nas na iskušenja da nas ispita da li ćemo u svakom stanju, u svakoj situaciji u svakom vremenu, na svakom mjestu biti Allahu pokorni Allah traži od nas da mu budemo robovi u svakom mjestu ne, među braćovom smo dobri kad se osanimo, rušimo Allahove gradice u svakom vremenu u svakom stanju situaciji, da Allah subhanahu wa ta'ala odvodi od zdravlja u bolest, od Imetka metka, bogasta u iskušenja da nas ispita, hoćemo li samo biti njemu zahvalni i kada imamo, kada smo u blagostanju kada smo zdravi a kada nas snađe bolest, kada nas nađe iskušenja, kada dođe do gubitka i metka, do gubitka dragih osoba, da počnemo da negodujemo na Allahovu odredbu zbog toga nas Allah iskušava, da ispita naš iman hoćemo li u svakom vremenu biti njegoj pokodni roboj, pa dobro se čuvajmo od Toga da budemo Allaho i Boko ne robio samo o blagostanju. A kada nas nadio iskušenja da se vratimo svojim predhodim stopama. Kao što Allah Subhanahu wa ta'la o tome i govori pa kaže u suri Al-Hajj. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ Ima ljudi koji obožavaju Allaho i ne sa objeđenjem. فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ إِتْمَ أَنَّبِي A kada nas dobro, živi u blagostanju i nezmiran. So je mu potaman. و A ukoliko ga snađe kušnja, vraća se svojim prethodnim stopama. Svome prethodnom životu. Ha se dunja od ahire, da li ti tolku I na takav način uništava i svoj dunja od ahire, a to je očiti, očiti gubitak. Zatim, savjet, prisjetimo se, kada nas nađu iskušenja, težka, ogromna iskušenja, za mnogi je nepodnošljiva, prisjetimo se da su najvećih iskušenja bili ko? najboljih ljudi vjerovjesnici ako si iskren Allahu rob i Allah te iskuša teškim iskušenjem sjeti se da su najveće iskušenja bili vjerovjesnici pa to što je iskušenje veće a ti si Allahu pokora rob to je ako Bog da i za tebe nagreba kod Allaha veća to je dokaz i tvoga imana kod Allaha subhanovata upitan je Allahov poslanika wasalam, ko se od ljudi najviše iskušao pa je rekao vjerovjesnic, a nakon njih oni slični njima, zatim oni slični njima. Zatim je dodao čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere, pa ukoliko njegova vjera bude čvrsta, teška će ga iskušenja stavlaziti. Doći mu koliko u njegovoj vjeri bude slabosti, bit će iskušavan shodno jačini svoje, svoje vjere. Zato su naši prethodnici govorili onaj od vjednika koji bude iskušavan, od vjednika pokornih, iskrenih Allahovih robova koji bude iskušan on taj je na putu vjerovjesnika. Taj je na putu vjerovjesnika. Pa nam je dobro poznato, nemamo kada o tome da govorimo, šta je sve snalazilo te najodabranije, najbolje ljudi. Mnogi svoj život izgubili na ovom putu. Zatim, ne nemojmo negodovati, kada nas nađe neko iskušenje, tegoba goba u toj kušti, u toj te gobi samo dobro za nas.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 iz toga, zato niče stanje nije slično stanje vjernika. Zato nemojmo plakati i tugovati, snebivati se kada nas nađe kušnje. Neka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Već se dakle radujemo dobro. Allah nam time želi dobro. Došlo je u hadisu brojnim rivajetima ovoga hadisa. Stoji da je rekao Allaho, bozalika alihi sabatu se vam, nema nijednog od ljudi, nema jednog čovjeka, da ga pogodi neka ne daća. po pitanju njegovog tijela, zdravlja, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže svojim melekima pišite mu ovom robu svakog jutra i svake večeri ono što je običavao učiniti prije svoje bolesti. Allah, mnogi bi a, poželjeli da malo bolest potreje. Ništa ne radi, a piše mu se kao da radi. Ali je uslovom tome ustrajava prije svoje bolesti. Da ustrajava tim dobrih dijelima. Allah subhanahu wa ta'ala želi nam dobro sa iskušenja. Zato ne morajmo plakati, ne se žalostiti, tugovati. Allah nam želi dobro. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik, aleyhi salatu sam "Kome Allah želi dobro, stavlja ga kušstvo." Pa ako si Allahu pokoran rob, je Allah te slušao, ti znaš to. Allah želi dobro, zato ne moraj plakati, ne moraj se žalostiti, tugovati, slabijevati, srditi na Allaha odred. Također u drugom hadisu je došlo doista veličina nagrade kod Allaha. S razmjerna je veličini iskušenja. I kada Allah zavol jedan narod obavezno ga iskušava. Pa, ko bude zadovoljan tom kušnjom i će se biti zadovoljan. A ko bude srdit na tu kušnju i na će se biti Jel, srdito. Zato je vodajljivni jad, rahimahullahu tjela, rekao prelijep reći. Izlačio iz ovog hadisa. Doista. Kao što čovjek voli svojoj porodici dobro i nastoji ga maksimalno dopriniti, nema jednog od nas, jer tako da ne želi svojoj supruzi, svojoj djeci dobro, i dan i noć radi da ima bezvijed, da ima lakša Allahom dozvolom život na Dunjavku. Kao što čovjek voli svojoj porodici dobro i maksimalno se salaže da im doprinese to dobro, isto tako Allah voli kušnju svoga roba prezgušava. Allah voli kušnju svoga pokornog roba pa ga iskušava. Također je rekao, neće čovjek, vjernik, postići suštinu imana, potkunost imana, sve dok iskušenja ne bude ubrajao u blagodati. Sve dok iskušenja ne bude ubrajao u blagodati, a blagodati ne bude ubrajao u iskušenja. Blagostanje, udoban, život, ne bude ubrajao u iskušenja. Moguće da ti Allah wa kod sebe odredio poseban položaj, taj položaj Kod ne možeš postići sa svojim dobrim dijelima, Nemaš mnogo namaza, nemaš imaš mnogo postav, dobrovoljnika, ne dijeliš mnogo u sadaku, ali Allah hoće ti položaj kod sebe određen, zato te iskušava. Allah subhanu tela podižeti i da ređe kod sebe sa iskušenjima. Kako je došlo u hadisu, doji saj čovjeku određen položaj kojeg ne može postići svojim dijelom, pa se neprestano iskušava onim što on prezire, Sve dok ti ne postigne propisani položaj. U drugom Adiso je došlo, u koliko uzviseni Allah i svoje dobrote želi nekom svom robu određeni položaj u džernetu, a on ga ne može postići svojim dijelima, tada ga je iskušao u njegovom tijelu, u njegovom imetku, u njegovoj poroci, djetetu, pa on biva srpljiv na svemu tome i tako zagobije položaj kojeg mu je Allah subhanahu tijela propisali u svoje dobrote. Pa kada vjednik ovo zna, mislim da ne bi trebao da se žalosti, da se sne bilo. Allah subhanahu wa taala je tino podiže da Allah ti podiže da reče sve te neko će. Na drugoj strani Allah ti sa tim iskušenjima briše grijehe. A ko je taj od nas koji nema grijeha? Nema ni jednog od nas da ne griješi. Kullu bani adam khata, khayru al tawabun. Kako je došao hadisu, svi jedan Ademom si, svi jedan čovjek griješi, a najgđi grišnici jesu oni, jesu koji se kajaju i činimo grijeha. I naša najveća potreba jeste da se obraćamo a Allahu Subhanahu wa ta ta'la da mu dobijemo, da činimo djela s kojima ako Bog, da zadobit ćemo oprost grija. Allah će nam oprositi te grije, prići preko njih, neće nas obraćunavati za njih na sudnjem danu. A jedan od razloga jeste i strpljenje u iskušenjima. Strpljenje u iskušenjima. Došli brojni hadis. Čovjek kada čuje ove hadise, Ne prestaje se diviti Allahoj milosti, Allahoj dobroti prema nama. Ničega on toga nije potreban. A pogledajte koliko nam daje. Pa kaže, Allaho poslani k'alihi sallam, hadisko Buhari, neće vjednika povoditi neka nedaća, briga ili tuga, uz nemirenosti ili zabrinutost, pa čak i trm da ga obode, a da mu Allah zbog toga neće obrisati grije. Došlo do drugom hadisu neće prestati iskušenje vjernika i vjernice u njima samima njihovom tijelu, njihovom zdravlju, njihovoj djeci njihovom metku, sve dok nesretno Allah subhanahu wa ta'la čisti od griha u trećem hadisu, kada se vjernik stavi na kušlju Allah ga čisti od griha kao što onaj kovač tim kada puhne se čisti sa želje za hrđu u četvrtom hadisu, kada se razboli rob, Allah subhanahu wa ta'la pošali svoje mjada ke njom kada čovjek razboli, se obo. Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoje meleke i kaže, Allah najbolje zna stanje toga rama i kaže, idite i poslušajte, slušajte šta on govori on ima koji ga obilazi da li se žali na svoje stanje ili je zadovoljan Allahu odredu pa dolaze meleke, Allah subhanahu wa ta'ala međutim želi da bude svjedoka protiv nas jer mnogi od nas ljudi sutra će se pravljati i govorti ne, ne, ja to nisam ratio Ja to nisam rekao. Tamo, pa se naša usta zapečatiti, naš jezik zapečatiti, pa će dovoljati naše ruke, naše noge, kod su išle, u koja jeli doba, noćne sate, ruke, šta su na ovim ili onim jeli, sredstvima protraživali i slično, oči šta su gledale, uši šta su slušale, sutra će dakle svjedašći. Pa i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleki. I meleki idu i slušaju. I vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala sa rječima, kažu on tebe hvali samo onako kako tebi dolikuje slavni te veliča pa kaže Allah sebi sablja mu oba bezup Allah subhanahu wa ta ta'ala sebi sablja mu oba da ako tog svog roba u smrti mu to je da ga uvede na to koji je zadovoljan zahvalan koji slavi veliča Allah subhanahu wa pa u tom stan a ako ga izvedem iz sve bolesti ozravina Sebi stavljamo obavezu, da mu krv zamijenim boljom krvu. Da mu tijelo, meso zamijenim boljim tijelom i da mu oprostim brijed. Znači, nikad nisi na, du, na, na gubitku. Nikad. Ako si Allah pokoran, svejedan koji trguje sa Allahom nikad neće biti na gubitku, ali treba naučiti trgovati sa Allahom. I treba biti to tome Pa je došlo također u hadisu, koliko hrdisicu koliko iskušam nekog od svojih rogova pa se on strpi na iskušenje i zahvalim se bude mi zahvalan on će ustati sa svoje postelje čistom griha kao na dankanu na majkala koliko iskušam svog od a bude strpi i bude mi zahvalan neće ustati sa svoje postelje čistom griha kao na dankanu na majkala pa tajlorsul hadis şeyh albanî internete verdosin nema ni jednog groba da u svojoj bolesti padne u nesvijest pokornog Allahu roba, sabira koje je srpja, pade u nesvjesta da ga ja neću obratiti u svijest, svjesno stane čisto od grija. Pa je došlo u hadisu, dobro nam poznat hadis, na sudnjem danu, kada oni koji nisu bili mnogo iskušavani na dunjavku, vide kako se dijele nagrade onima koji su bili iskušavani teškim iskušenjima, poželjeće da ime na dunjavku meso i dan okriještiva. Kada vide koje se nagrade Da, i dijeli onima koji su bili slušani. Zato su naši prethodnici govorili da nijedunjaunskih iskušenja došli bismo na ter kao gubitnici propalici. A nijedunjaunski iskušenja kojima namalova subhanahu wa taala odišle i podiže gađe. Došli smo kao propalici. Došli smo samo sa grijesima. Preplavljeni grijesima. Ibn Dulsi 200 za njega veliki islamski učitelj pobožnak zahid na čijim rukama 200.000 je primio Islam dvijestotine hiljada vratilo se Allahu subhanahu wa ta' poznati vajs, učenjak i popršnja spominje tako slikoj međutim mnogi od nas pred tim primjerom također ostaju sli Allah ne bi ne zna nisu slibe očineć srce u grudima. kaže kada bi vladan rekao svome podaniku nekom čovjeku kad god te udarimo ovim štapom ili nećim drugim tebi pripada hiljadu dinara, hiljadu zlatnika taj. Bi, poželio bi da ga vladar udara i udara. Ne razmišljajući o težini udarca i bolu udarca već, ha? razmišljajući oni hiljadu dinar. To svaki udarac, hiljadu dinar. Svaki udarac, hiljad dinar. samo udaraju. Hiljadu po hiljadu. Allah nama obećava džennet. Allah nama obećava džennet. Visok je teređa u džennetu. Kada nas je iskušao a mi se žalimo na taj iskušenje. Šta znamo? Možda Allah subhanahu wa ta'la daje nam ovo iskušenje i tim iskušenjem čuva nas od većeg iskušenja. Čuva nas većeg zla. Zato budimo strpljivi na to iskušenje. Budimo zadovoljni tim iskušenjima. Nemojmo negodovati. Pa da nas Allah iskuša sa nečim većim. Sa nečim težim. U našoj narodu se traže... Svo zlo bilo kada te nešto pogodi. Sva nesreća bila u tome, na tome da se zadršne. te ne pogodi nešto jače, teže, opasni To naš narod stariji dobro znaju. Pa vam je poznat primjer, često se vam spominje. Jedan vladar, kao i svaki, imao je ministara oko sebe, vezira ministara. Imao jednog posebno, sa desne strane. Bio dobar vjednik, taj, ministar vezira koji je stalno govorio štogod se njemu desi ili se nekom drugom desi, vidi, čuje, hajrakovo. U tome je samo dobro. To je bilo njegov komentar, na sve što čuje, vidi, u tome je samo dobro. Pa jedne prilike da su vladar sjetio sa svojim ministrima, za Sofro, i nešto rezao, gulio sebi, pričao onako poslovi Dunjavog, poreže se i odsjeće dva prsta. Ovo je da pa njega s desne strane sjedio i To je dobro. Kaže, šta? Lovu me dobro? Ne trebaš ti meni više kao ministar. Promijeniti službu, mjesto posla. Pa ga baci u tamnoću. Kaže, hajra A njega šalje u zatvor, kaže, ako Bog da u tome hajra. A ovaj vladar mnogo volio da lovi. Bavio se o Nakon toga, kroz izvjesno vrijeme, otišao da loviti bio strastan lovac. I iza lovao. Primijeti iza njom. Trči, trči, trči, prati, trči, trči, trči, trči. trči. Izađe iz svojej teritorije. Koju je na Dunjalnog vlada. Izađe iz svojej teritorije. Ode duboko u drugu teritoriju. Tom teritorijom, u toj teritoriji, nalazili se muširici. Koji su odbožavali mimo Allaha drugih. Lažna božanstva. I dočerpaju glas. Kažu, evo žrt za jednu da ih prinesem u svome božanstvu. Oslobode ga odjeće pred tog ipa koji tvo obožava da bihla je htela položati. I, I tamam da ga prinesu kad jedan vrisni. Kada je što je manjkao? Možemo u svome božanstvu prinijeti nešto što je manjkao. Ja dva prste. I posti. Kaze, haj Sad sam se ubijedio u te riječi, istintosti je riječ, kako da nije zurodi pa prsta, sačuvao glavu. I on sav srepenkoć se. Kaže, puštajnog moga ministra, puštajnog moga ministra. Šta je bilo, kaže, ubijedio sam se, istintosti je riječ. Ali, gdje mi pojasnim, kad sam tebe poslao u tamnicu, u zatvo ti si rekao, hajra ko Kako to? Jel, istinno se vidio sam, doživio sam, Šta se sa mnom desilo? I to. Ali šta je s tobom? Kaže, ko je s tobom običavao prijeći ulov? Ko je s tobom prije išao s pa ti. E, kaže, vidiš da ja nisam odšao u zatvor, s tobom ja bi bilo najkurbanom mjesto tega. Hajrako, Boga. Dakle, kad te Allah iskuša nečim desiti se nešto, možda te Allah s time sačuval od većeg zla. Zato prihvatim. Na toj kušni možda možeš Možeš i trudi se na toj kušnji da saboraš, da budeš trpljiv. Možda da ti dadne drugu, veću kušnju nećeš. Ostavit ćeš vjeru. Koliko je onih koji ostavljaju vjer vraćaju se. Prodaju vjeru za dinar i za dunjavnog. Spominje se, nemio događaj. Jedan od vojsko vojskovođa Ibn Zijada, olog lošeg čovjeka. A njegov vojskovođa prisilno je bio u njegovoj vojci i on je bio dobačan. Jednog dana pao s učin i polomio obje, obje noge i dođe mu veliki učenjak tog vremena evo Krivel, Čarno dođe mu da ga obići kao što treba svakog muslimana obići bolest ovo to dakle onoga koji prikova ne može da izađe među ljudi pa izašao, došao do njega i vidi u kakvom se stanju nalazi i kaže reko, ko Bog da u tome je dobro kaže kakvo dobro volio obje noge polomio nigdje nisam dospio ne mogu ništa sediti Kako je u tome dobro? Kaži, možda te Allah sačuvao većih zlama. Budi strati, budi zahvalo Allahom, možda te sačuvao većih Kroz tri dana dolazi im u glasniku Ibnu Zijada. I diže njega i njegovu vojsku da idu da se borio protiv Huseyna, radi Allahu tada. Zijad borio sve protiv Huseyna, radi Allahu tada. Izdao narod na subi i diže u ovog svog ojskovođu, prisiljava ga zato što si ti dobar, jer odnosno tak, takvi loši ljudi neće da prljaju svoje ruke. Žele da se mi jedni između drugih, ili tako, da se mi jedni između drugih glođujemo i prosipamo jedni drugi, makar zato uzimimo i breta. Nemojmo zbog treće osobe da mi dovodimo svoje odnose u pitanje. Zbog treće strane. Čuvajmo ljubavno svoje i svoje veze, svoje odnose. Pa želi njega. I dođe glasni. Sa i čitam, kaže, zar je moguće da čovjek koji je polomio obje noge, obje noge mu može da ide u borbu, pa ga pozvala, kaže, dobro, ti ostani. Kroz sedam dana dolazim u ubijestvu Hoseja. Kaže, istinu je, rekao Gutilan. Aulah ovim sačuvao od većeg zla. Mi ne znamo čemu je dobro. Mi ne znamo u čemu je zlo, ali sigurno znamo onome što nam se desi od Allaha. Ako smo Allahu u pokvorni roboj, budimo zadovoljni, prihvatimo to. Podučimo se kako se ponašati u tim situacijima, stanjima, kako se ponaša Allahu u poslanik Ali Hrvisa 8, pa će to ako i zači na to. I zadnji savjet koji 15. 16. nemojmo zaboraviti da nas iskušenja pograđaju također zbog našeg griha. Jeste, iskušenja dolaze da nam Allah subhanahu wa ta'la ispita vjeru. Jesmo li za ove vjere ili ne? Ali isto tako Allah nas iskušava, šalje nam te gobe, će teške situacije zbog naših grijeha. A umjesto da plače i da žali, da tuguje malo svoju historiju, prelistaj, malo svoj život, obračunaj se sa sobom. Grijehe koje si prohabavao i činio, gledaj da ih se kotarše što je god moguće, što je god moguće pri. Kako je rekao ali radijallahu talan, te goba ne da će, ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se osim putem istig fara tražimo oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će da i tada će iskušenje biti vignuti od nas. Dakle, što god nas nađe, to nas nalazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg uzvišnjog gospodara, koji je najljavostiviji prema nama, koji najbolje poznaje naše stanje, pa nam daje ono u čemu je zasigurno dobro za nas, u čemu je lijek za nas i naše stanje u kojem se nalazi. Zato se obraćajmo samo njemu, sa spomenutim i drugim dobama koje je učio Allahov poslanika Alihi Salatom u teškim momentima i upoznajmo se sa životopisama Allahov poslanika Alihi Salatom kako se on u tim teškim momentima situacijama u kojima se i mi svakodnevno nalazimo kako se on ponašao gledajmo da budemo strpljivi gledajmo da budemo strpljivi da budemo Allahov pokorni robio u svakom stanju, u blagostanju u siromaštvu, iskušenjima nedaćama i slično Ne mojmo zaboraviti, budemo li Allahu pokorni robovi da ničije stanje nije kao što je naše stanje, stanje vjednika, Allahu pokornog groba, što goti Allah da, u tome je dobro za te. Allah ti ili podiže i te ređe, ili ti briše, briše grijehe, ili te čuva od većih vladate, tebe, veći ne zlo nepogodi. Allah, Allah subhanu, morim da ovo nekoliko riče koje sam kazao budu dokaj za nas a ne protiv nas, onima subhanahu wa ta'la da opasti meni i vam u mojim vašim roditeljima, u mojim vašim porodcama i svim djednicima, muslimanima i muslimakama, onima subhanahu wa ta'la danas većeras ovdje sastavio na ovom mjestu, inša Allah, njega jednom jedinak da nas Boga sutra sastavi kod sebe, uđenjotu, uđenjotu, uđenjotu, pod svojim zadovajstvom, on je kada da dođe. Wassalamu alaikum warahmatu malih uražah. On je vallahu i vrsa, يا لا قومي من نفوس عانى قد درب السيفال رواجت للموت سرا بين أحراش الظلال